але дуже-дуже пильним, що ніхто ніколи і нікого так вірно не охороняв, як охоронятиме він. Треба перечекати. Війна скоро закінчиться. Отець Петро казав, та із усього видно, що ця руда чума вже заметушилася, нагострила лижі і ось-ось поверне їх назад, до свого рейху. А Юстин запевняв, виженуть і нацистів, і комуністів, і прийде нарешті зовсім-зовсім інше життя. Настане справжня українська воля. Без німців, без поляків, без москалів. Він не зізнався жодній людині, куди зникає. Навіть вишенці і мар'яні. Краще, щоб вони не знали. Чужі таємниці важко носити в серці. Будуть хвилюватися, заглядати до підвалу. Кітка почне якісь наїдки готувати. Попрощався, Сказав, що якийсь час його не буде але він обов'язково повернеться. Пробивати хід до дота було набагато важче, ніж він думав. Грунт виявився непіддатливим і твердим, як камінь. Долоні покрилися білими пухирями. Пухирі По лопалися, з них текла сукровиця. Довелося зробити перерву. Згадав, як мандрика оперігав його руки, як забороняв займатися грубою роботою. Це і дурний, може. А в тебе дар. Таких, як ти, у Бога небагато. Бачив би його зараз тадей? За тиждень він уже мав два виходи. Кам'янисту землю, яку вигрібав у кімнату, переніс удот. Сипав на дно й утрамбував. Але ж це вийшов нехід, а лас подумав, оглянувши свою роботу. Хай тут відстані всього метрів два – але ж я не кріт який, щоб на чотирьох туди-сюди повзати. Ще кілька днів пішло на те, аби зробити маленький тунель вищим і укріпити склепіння дошками. Ну, от тепер те, що треба. Переніс до Дота і приставив до стіни зарання припасану і сховану в підвалі драбину. Вночі нарешті вибрався нагору. Здалося, що потрапив у якийсь фантастичний світ. З висоти видно село і темно-широку підкову лісу, яка обрамляє його з трьох боків – східного, північного і південного. Над самою землею ніби два світила зависли, то великий повний місяць відбився у річці. Село, залите блідо-фіолетовим світлом, спало, ніде жодного вогника, жодного звуку. Яка алегійна тиша, який божественний спокій! ніби немає цієї клятої війни, ніби не чатують десь вороги, ніби гармонія природи підкорила собі всі людські інстинкти і налаштувала їх тільки на мир і любов. Як він любить це село! Яка дорога йому оця огорнута нічною тишею, не вельми родюча, але така рідна, пропагла хвоєю і вересом земля. Аж серце щемить від тривоги за неї, і тихесенько-тихесенько бронить від невимовної ніжності. Він ніколи не вимовляв у голос таких слів, та й чи вимовить коли. Не заведено в селі про це говорити, головне, щоб душа говорила. Подумав, що він схожий на самотнього вовка, на якого проводять лови зразу дві ватаги мисливців. Але попри все, і він мусить не тільки себе рятувати, а й свою територію і від переслідувачів оберігати. Якщо треба буде перегрисли горло за рідні староліси, за цю річку, за ліс, за кохану вишеньку, він зробить це, не задумуючись. Зараз загнаному і самотньому сіроманцеві хочеться завити на місяць. Бо вся ця ідилія – омана. Бо вранці люди прокинуться у тривозі і будуть думати, що їсти, як вижити, як нагодувати дітей – і вхопити хоч ковток примарного щастя. Бо навіть саме існування його села знову буде залежати від того, що прийде в голову якомусь дурноверхому гавалові зі зброєю в руках. А він у своєму підземному схороні також цілий день буде прислухатись до кожного звуку на горі і божеволіти від думки, що вишенька в небезпеці. Звідки у нього це перечуття? хто посилає йому ці тривожні імпульси. Він сп'яній від свіжого повітря, і коли повернувся у свою схованку, зразу провалився у сон. Прокинувся від голосу тітки Мар'яни, що лунав десь зовсім поруч. «Що сталося? Чого це вона у погребі?» Приклав до шафи дверей кухля, притулився до його дна вухом. «Стало чути краще». Виходь, виходь, хутенько, вже нікого немає. Той німак вельми ласий до нашої горілки. Я йому таку поставила з вересом, що зразу в його роду голову вдарила, і він хутко забув, чого приїхав сюди на своєму драндулеті. Щоб він колесами до гори їздив, щоб його підняло й гепнуло. Вже ледве язиком ворушив, а повторював, що все одно буде, як він хоче, щоб ото його таке себе велике, такого ученого, переученого арійця та якісь там дурні, неграмотні селюки обдурили. О, ні. А Він ниньки цілісіньку ніч буде ганяти на мотоциклі від хати до хати, бо знає, що ті дівки й хлопи, які втекли від облави,